Nuk kemi dëgjuar asë njerë në doken të ankohet për vapën, asë të ankohet për ditë në gjatë për për kundrazi. Aja që kemi dëgjuar është se Allahu për në lehësën, Allahu për në më shiran. Ma dje, në fund të Ramazanit për ndëgjojmë edhe, me, me dëvërtet, fjalë disi dështë të prekse nga shumë prej muslimanëve të sidet për mërziten dhe për më lëngjehen përshkuarin e këti muajë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 vepra tona, fjallet tona, raport të nga me të tjeret, të jemi gjithë mund, gjithë mund në përmisime e siper. Përndaj, një nga Ramazani duhet që të marim një loj energie dhe fuqie për të vazhduar më të utja. Për të vazhduar më të utja me qëfar? Fëllimisht me obligimin dhe Allah të Zogjel. Nga se nuk duhet të jemi rap të Allah të Zogjel. Adhurimin dhe Allah të Zogjel janë falënrim dhe i ti, a dhurim e qëri i krym dhe Allahot të manuar janë mirë njohen dhe i ti, përndaj, a duhet ti i mirab falenderuas, mirë njohen dhe Allahot vetëm në Ramazan, a thua valë, ne i shfridzojmë begatit e Allahot vetëm në Ramazan, e që vetëm atër ti e mirë njohës, a pësutin se jo, një gjithë mund jemi në kërkim dhe në shfridzim të begatit e Allahot, gjithë mund kemi nevojë për të begatit, pa përsisht, a është Ramazan, a n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 frytet dhe produktet dhe tyre njëtën ton, ka pas efikasitet agjerimin e jetën ton të përdeshme. Vëtëm atëherë, mund të t'gjizojme agjerimit ton. Vëtëm atëherë, mund të logarisim, se mund të shpresojmë në shpërlimet e Allahu të bare këtëra për agjerimin dhe vepre të tira që kemi më bërë në këtë muaj. Muhamedi sallallahu aqëm të nërrua dhezër, asnje nuk pusho në sadruar e la në gjena në gjena nuk Aja është shëmbëllëtyra jonë, aja është modeli jonë, atë duhet në dje kur ne. Andëja ati Allah u Gjallera i tha, wa abod rabbek, adhuraj e Zotin tëndë, o Muhammed, dhe rikur, hatta jeti e keli qinë, dhe rikur, dhe rikur, dhe rikur, dhe rikur në këndalje, s'ka pushim, nuk ka sfid, nuk ka telash, nuk ka problem që mund të nëndaljë, duhet të vazhdoj arma të utje, duhet të ecim, të vaz Nga se kjo është rrugazot e gjellë e gjellë e luhu. Prandaj, këtë enerzi, këtë potencial, këtë fuqi, këtë vullnat në e Ramazanit, nga se kemi pasër më dëvërtet stacionet të shumë të gjithë Ramazanit, ku kemi pasër mështë të mbushemi. Një nga të është e gjërimi. E tjera dhe pra, lezimi i Koranit. Sa është më dëvërtet bërimi pashtershëm i frimzimit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 një nga luftat, luft në hudit, u përhap për lajmi se kështë e vdekur pejgamberit sallallahu a të sëllëm, u përhap përha një lajmi rajshëm, ku u tha se i dërguari sallallahu a të sëllëm është vrarë. Dhe dhën nga shok të pejgamberit sallallahu a të sëllëm, disi u demoralizuan, disi u, u dëshpruan nga kjoj lajmi dhe u olen, nuk vazhduan më tutje. Dersë është në këtë gjendje i pa enes i bëni nëdër, një nga shok të pejgamberi së osëllëm të gudzim shumë, i cili kur i pa të ullur, në kohën kur duhet vrapuar, kur duhet nëzituar, kur duhet eqër, u tha, qëfar bëni i kështë të ullur? Tha, në erlajme se është vrar pejgamberi së osëllëm. A dhe si u përriqë enes i bëni nëdër? Tha, ku mu? Fëmutu ala mamata alejh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 Gjemijet kanë qenë të mbushura, hamdurillah, qenë nga namazit sabat, si kurse përmenda. Tash ka fillu më rajnë të nëziteti, e kuptaj, njerë ka nërësujet në rrë dikush falë në gjemi tjetër, dikush më të falë në të shtëpe, a po nuk mund që tjetë gjithë më nëmri i njejtë gjemi, e kuptaj këtë? Mirë, po, mos e leni namazit, se paku. A kime e falë namazit në gjemin, ku e falë vazhdimisht, gjatë Ramazanit? A kime falë në, në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 Sa da koja, ti doun lmuosh ke, ke qenim i mshershëm, bujar, ke qen solidar ndërmozan. Vazhdo me tutje. Pse po e ndal durën? Njeriun ndalet vetë atë kur të s'ka bë kaq ditë. Në çfarëse s'ka bë mirë? Pse të ndalet? Pse të ndalet se bëri mirë? Pse? Vazhdo me tutje. Me lëmuşën tënte që ke gzuar dikenca, ke bëmir, po ka bën mirë, si jo? Po vazhdo të bësh mirë pra. Vazhdo të gëzosh të tjerët me të njëjtën lëmuşë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 Dashiko ruan tjetër. Ramazani më larguar nga çdo punë këçija. I miruajton e gjuhën tonë mos lasim keq, mos ta ofendojm, ë mos të përgojojm Ramazan, agjërushë morrë. Po ajo që ka qenë marr Ramazan. Mbet të tjil, të till, keqe. mbet të keqë. Te keqës, nëse njëri kimëton e keqë. Ai jo mbetet vazhdimisht të keqë, ai mbetet gjithmonë të keqë. Ai ajo, ajo kurë mirë nuk bëhet. Gjithmonë është të keqë. Për daj, qështë ka mundësi një gjëtjet e keqe një muaj, e pas të e mësët ashtonimet muaj, o në kështë kjojë muaj në shme. Aja është i ku në ruar gjithë mërë të keqe. Pra daj, ti themi të keqes jo, dhe ti themi të keqes se ne vendosim për vetën ton e jote. Ne ti tregojmë edhe e gos ton e vetës ton, se ne jemi u dhecët e vetës ton, ne vendosim për vetën ton, ne kemi arritë, qi përmes Ramadanit ja kthin pushtetin po vetes ton, besimit ton, zemrën ton. Nuk jemi të varur më nga punë liga. Sikur të diga. Si ka njësi për alkool, apo për duhan, apo apo bën pun të tjera, do thotë, kam varsi, nuk mundem. I them, siçi i varsi nga punë tekshia, nuk ka mundsi njeriu të jetë i varur nga punë tekshia. Njeriu nga natyra e tij është i krijuar se të jetë i bukur, i pastër, i mirë. Dhe si i tillë është i varur nga punë e mira po nuk mundet tim voren kam punë tek xhia përveç jo sa ajo e ka vdurur veten në ato punë atë kjo problem tjetër të por ka zgjidhje duhet pak angazhim duhet pak përpjekje duhet pak vendosmëri atë braktisën punë tek xhia punën e dytë njollosura ato që më dëvërin nuk na bëjnë dër as neve besimin ton qoftë ato që janë të gjuhës apo të syve apo të veshëve apo të gjymtyrve apo çfarë lë mëkati ka çert a ka qenë i kes në ramazan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 dënuar shikuas me vërtet praktikes kemi dëshmuar para Allahut madnuar të praktikisht kemi hetuar veten ton se Ramozani na as planuar ga sa po hiap frutit e veta po hiap rezultatet e kur është kështu atë përdoshim se nuk ka që qieli, që me vërtet çka ka fitë kësaj komentari më tepër sa lajmeve të këtylla praktike as nuk ka lajm që vjen nga qielli që Allahu dikut i drejtohet me zë duke i thënë se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 të gjitha këtu janë, me të vërtit, sinjallet e dhe i për dita, që zotit gjë lewala ne ka pranuar adhurimin. E të parët tonë që ku në ruar, për shlimant e mirë, nuk këshin dertë më të madhë, nuk këshin bring më të madhë, se a është pranuar apo jo. Kjo nuk po, nuk po e them këtë që ku në ruar në kuptim të dekuraimit, lërgazojnë, në kuptim të shgënimit, ke e gjeruje, lodhë, bëdja,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 këndëjtë më të të ka bë muabet ka gostit e çdo herë dhe ti thos ful u kënaqesh me anë me ty sa të shof se kënaqesh me anë me u çdo ditë mund të më anë me u se të kalu këtë kafe me jo ko ki nëse ndokrën me kur me atë njerit duke pasur se ki mund të më anë që nuk është as e kënaqj kjo është as e mësi që prit të më dalëu për ti nëse kënaqj ti do shrizosh edhe minimumin e kohës që ke për detyrmet e tua nga sa është nanciper ty. Andaj ne jemi kënaqj duke azru Allahu Jalle wala. Ne jemi fresku shpirtërisht, jemi ripertrir fizikisht, jemi kënaqj do aspekt duke adhru. alhamdulillah. Duke azru Allahu na xhel. Nuk e fal namaz, nuk e bë pun të mirë, jemi kënaqj. Andaj nuk dëshrojmë që ta privojmë veten nga kjo kë kënaqësi dhe mtutje. Dëshrojmë që me të vërtetë kë ajulim të mbetet burimi i kënaqësisë Tom shpirtnora. Eliu turisti unje Cora. Nga sa të ndrruar shikuas. Nuk ka vallahi. Mirësi as begati. As knaci më të madhe për njeriu këtë botë sesa adhurimi i Allahut të mëndor. Andaj nuk përfundon me Ramadan, gasa as nuk fillon me Ramadan. Por fillimi i tij është jeta dhe përfundimi i tij është jeta. Letjat jeta jon në adhërim në Allah të azhë. Sigur së thëtë Allahu të barakot, qëllë inë salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati lillahi Rabbil Alemin. Thuaj, namazim, angajimim, sakrifisa ime, kurbanim, madja, jeta ime dhe vdeka ime, janë për kë, lillahi Rabbil Alemin. Janë për zotin, janë për Allahun, kujtës tarin dhe zotin e të gjitha botërë, për të janë të gjitha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 Në momencë që më duhet të kemi jetë të lehtë, të mirë, të na ndihmojnë të kalojmë në sprova të lashave. Djamunson që tetojm Facebook, do të dalim nga kjo bota Facebook, dhe Allahu tonë të tokojmë duke qenë më drejtë të lumtur e ai i kënaqur me neve. Të drua sikur është një politike përgjithësime pas muajit Ramadan, nuk deshë që ti kuj të më njënë temën që kemi filluar të flasim për te parramazolit, por desha që më duhet të bëj një prezantim të përgjithshëm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 dhe shluzuam razin që pas që kemi pas një poshem do të tëtë një mujor për shka këtë muajt Ramazan, që në këtë emision mësë dëvazhdojmë me temën e filuar para Ramazan, ku jemi të kefojt për shanet e ditës e gjukimet, por falëm për disa kujtime që nuk duhet haruar dhe për etime që asese nuk duhet larguar nga vetë e jonë për dëvazhdojmë të utje me tutje, ato që kemi filuar dhe kemi kaluar në për të gjatë muajt Ramazan. Tash më në ekran të jua e shfa që nëmë i telefonit për mesin mund të inkuadroni për të bërë pytje dhe ne edhe para vetës ton kemi do të të pytjet shumë, ta për në garajgjia më bëjnë me dje se me njerë kemi një telefonat e inkuadrojme një herë. Urnëni? Urnë? Dhe shta të bëjnë një pytje, po ndoshta është pak jashtë temës vrishë po më interesor në ditë që përtojnë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 dhe respektimi kërkisëve të saj është të kërkuar, por ju përshkak të kësaj, ju përshkak se mund të imbind në një leqë apo një ullë fëmijut, nga se kjo është bestytni, eh, pa vërtete, pa bazë, nuk ka bazë asë fetare, asë as shkëndësore. Televënat eh, të të rinkodrojmë. Urnat. Salamu alaikum. Aleikum, salamu rëtula. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum përnëtorë që përnejnë për shtinë edhe jam interesu me vazhdu studime të i këm përfundur shkendat politike dhe desha me vazhdu masë të dishka në shkendat të ishkallme apo studime ishkallme dishka më në shumë mërenë tu dishka në që shumë më shku në shku në shtërgju apo jasht apo të dishka në shtërgju Po, po. Do të ndërrum kjo. Po, po. Gjalamale. Aleikum selam. Ë, uh, kjo është pak, do uh, të thash pritje më te për private se sa këtu publikisht, por me siguri nga pamundësia që na drejtoni privatësisht në keni për parcelën kat rrugë që këtu publikisht kërkoni ndihmë. Uh, Ë, unë them që fillimesh përse që pranuash kimzë politike? Uh, pse nuk vazhdon masterin dhe doktoraturën në këtë një të njëjtën drejtim?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 mund të nga kontaktën dhe privatesht, nështë ta mund të të regoj për në një vend, të ashtë përgjësisht qëfar mund të bat, besoj që inëshallah do të mund të ju në dihmojmë inëshallah bëdë një lapë. Kemi telefonat që të rinë kadrojmë? Selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. Hoqësia e mirë. Mirë, elhamla, si e një, ani mirë. Se zoni jak shumë i tirit në ma shpeta, ka bozë dikuna, lëzohet në kuranë dikuna, që ta, dhe d Po, po, po. <tës> Sulaimane. Assalamu alaykum. Aleikum salam. Nuka ndonjë bazë që e zonja aq shumë të të këndohet më shpejt sezonë të tëra. Por duke pasur pse aq shumë kodi sikur më të ngushtë në më të tëra, njerëzit kanë përfshirë se ndoshta uh, duhet më shpejt ti zonë më shpejt falet që mos bie tërë i madh, apo. Nuk ka ndonjë bazë fetare, domthonë, nuk ka diç nga sa da njerëzit mendojnë se edhe namaz namasaqshom duhet me kënduar njëherë më shkurt Kur'an. Për këtë arsye e gjejmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namasaqshom nganjë kanë kënduar sure të, ka të gjata. Pejgamberi sallallahu mest transmetuar dashpërcjell se namasaqshom nganjëherë ka lexuar sure të gjata. Edhe pse normalisht më gjatë ka fal Saba dhe Yasin. Por kanë duat që sure të gjata, sikurse surja Tur që është e gjatë, e ka lexuar i dërguari sallallahu namazta akşam.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 Për këtë arsit, Allah Gjellar është betuar në konë, nuk nënë në në vojnë anësëri, pasha konë. Për ndaj, gjera të se të humbin konë, dhe nuk cilin dobi, as në këtë botë, nuk mësën dhe një, e, një mësim shkencorë, nuk mësën caktuar, nuk mësën një qëka as të fetar, nuk bën një pun të mirë, nuk i ndihman një kujtë, nuk bën një qëka të mirë, atër kjo është humbje koa nga gjanë një dështop po them thot uni mi lutem për kësaj kompunuar shumë nganjëre më pëlqen që shikoj nga pak futboll nuk po them se është ndaluar kështu haram nuk po them kështu por duhet të ruhemi se do parsela e tepërt me vërtet mund të jetë një nga shkaktar kryesor për humbje të kohës dhe humbi të shumë gjërave të, të dobishme që na duan nit në kësaj në kësaj bote telefonat çetrakimi inkuadrojm a ne alem aleikum salaum tullah e kam një pyetje hol porna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 Dohën e ku nukët. Prej kujt me ndëgju? Në dhe qatë të rritë. Po, dhe veç, prej kajt me ndëgju? Prej ka me ndëgju? Prej telefon, prej... Po, po, e qartë. E qartë. E dhe dhe ta me të falem zëru dhe... Zinë ko fjollë, matë një, për zinë s'ko fjollë që t'i përshuna vë që të bëllet për kejtë punën të të të bënë. Allah ishë përbledlem, Allah i të rojtë. Shalom aleykum. Sei për kët duaosun lutit do të thot kur vije kuamë bu kunut melshu telefonin edhe atje hoxha bën kunut më taimin nuk bënfton nuk bën qasaj është person jashtë namazi, nuk jash namazi, namazit nukun më të udhëheq dikush jashtë namazit dikon brenda namazit qase ti nuk ke lidhje me të prandaj edhe do të thot nuk bën kështufton bën duaat kunut ato din përveti dhe e përfundon nëse falesh vet nëse falsh më dikë an çajti më bu duaat kunut mund të bësh me të duaat kunut por jo me dikë që është jashtë i ashtë namazit ju, në këtë nërinë nga se kënë nuk është e lejivara. Telefonat të tër? aleikum. Aleikum, salam, po, po? të tërë? – Salamu alejkum. – Alejkumus salamu ala. – Po, e qëta është që ty të sunka linit i aqqë, edhe këna vendur së të anë një një alonë enes. Enes të ti që kam posë shukë të pingamë së alejtë salamu, po me dish kuptimin e si që ai bëhenë enes. – Enes, po. – Po, allo së lejtë salamu alejkum. – Alejkumus salamu. – Filime ës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 Të të tër, a kemi e në kodrojnë? Po, salam aleikum. Po, aleikum, salam rrëtullar. E, e ta është ta me jështërit, hoqë, unë e kam 17 vjetë, po? a ma në këmë kështët e më lume. I falim në 5 vaktit, a ma po du që kur të kryjë gjimnoazëm edhe fakultetit, ma së ne i mund lua, e kam në i tajmë gjina ose i po? të, po, të qka. Falim derit. Po, Na, no, po. no, të me mirë. Uh, si kur që si e këjnë të njurë, femra muslimane po së të hinë në moshën madhore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 Në kuptoj që dikur planifikon, po të kryej edhe këtë, të bëj edhe kët, por kush garanton se pastaj ti lecum punën të, të mbulosh? Ose e kit njëtin pastaj mendim që të mbulosh, ose e kit njëtin vullnet dha ambicie që të mbulosh, ose thëm atë të kundë, edhe në fundit fundit, a do të jetër dietë apo nuk do të jetësh eksitë më radh? Prandaj punën më duhet mi kryj njëri shpejt, do të mi kryj më një herë. Në çështë nuk e ndonjë pengesë serioze, atë mos e shtui dietën mbulau 17 veçare, moshën e kipër mbules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 Vendim për mbulles të këthete te, a mbulles të, të, të tash, a pas pas vete është vendim i joti. A e është vendim i joti, te e linë këtë vendim, unë për temë se duhet të mbulles me njere, për shkak se e kje obligative. Por kur vendos ti këtë obligim me qënë vërën, që është e joti, me stjej me sëllaut. Por nuk du të kemë me reflektu, pas të me praktisja ose me zbete në mazë. Në mazë në që njështë e si vazhda e, më të utje. Nësht Asalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. E kam një pyetje, po dojmë të nisim një shtëpi të re. A është obligim me tre qurban, apo ja thotë se përziot Zotit apo nuk është obligim? Po, është qartë kuptova. Veç e të dashur, asalamu alaykum. Aleikum salam, juve shtëpia ju qof për hajër. Allahu aleh esoft fillimin dhe mbarimin e saj, ju bofshë rahat më ta. Nëse i përket, thjesht e qurban nuk është obligative.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 Nuk e therë kur banin, nuk e thirë njerës, nuk banë kurqë, s'ka lidhja. Vazhdo më dhugje me shtepin, gjitho gjë është, gjitho gjë është në regull. Inkuadrojmë telefonatën në radhës. Orna. A do më jemë rama. Më jemë rama. Urijnë me permisionin. Falem njerëse dhe juve. Zdo të ju shkërgjith. Amin. Pa ta një të gjithë. Po orna, po të ndëgjojmë. Une jam shtazanë, e? E buri jem, përka qështë një angjit e njën vajt e njën e njën dhëtë. Po njënën uh, a është gjërë, një ka bëhë. Po. A gëjohët një angjit. Po. E dhe ajo ka jemi albisa. Se? Si? Albisa. Po. E dhe ka pa këpinit.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 Dhe ndonjëherë i lavduar për për për vajzën që niset cit një amër që respektohet por të adhën shoqëri dhe edhe edhe edhe, edhe shkollë dhe kudo qoftë nuk ndihet disi nënçmuar në për shkak të ati, për shkak të ati. Inkadrojmë çfarë telefonat. Ale ale. Orna, orna po ndajojm. Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. God, kom ne të kishit ajo? Orna, po ndajojm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 është e vërtet kjo që përmen shikua si unë se fatke cështë ndodhë në gjenazë të vinja të përcilin gjenazën, për të avarosur, për ja që nuk marrin pjesë në falën e gjenazës. Përse kjo është më të vërtet një, një mankësi në përcilin e gjenazën, nga se në është a, akti më erëndësishmë dhe më kryesuar gjatë tërë kose përcilin e gjenazën e falën e gjenazës. Nga sa ty pikrështë bë Idetë më lloçi lloçi falë mqatët e kështimornd nga se kjo është mëre për gjinazën, më e rëndësishmë ja është mi fal gjinazën. Qase më vorros, zë të kush e vorros? As kurse lën të vdekurin mbi dhë. Por respekti but, kër i bëhet kur ti fal gjinazja. Do të thonë të s'e tur, po ju skati kurrë, marrabdes edhe veç kimë për të hoqur. Nuk ka së ruku, as rukuas, nuk ka se të rrihet në kamp dhe i mund duhet lidhur asim atë për më te, por, ka. Është shumë e thjesht.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 Dhe për baltës e padrëm se kanë sevab, se vabë, në që ose e bënë për hirtë allata, zë gjendë. Asë dë njerë shkojnë në gjenaze, pse? Pse më kakonë të bë, ba, badonë për shkaj. E këtis për shkaj se sukonë këtë për daja, ja e monës për shkaj. Nuk banë kështë, nëse banë mirë, banë mirë për vetë, jo përse të ka bo dikush mirë, e para. Ose për shkaj se mara më se më padikush, ose për shkaj se komponu i se 50 me të Bonë një jetë me shkup për hir të Allahut, që Allahu më çpërblye për punën që bëvën. Në qoftë se shkon për hir të Allahut dhe për asnjë interes, as fjalë të tjetër, të po dishim se ka sevap. Në qoftë se e falxh jenezën, e ka sevapin e plotë. Nuk e falxh jenezën, ka sevap për ato so që mundu për ato mangët, për shkak se ka lënë mangët për fal namozën e xhenozës. Po të drejton teatrim ku e ndrojmë. Orna. Orna. Selam alejkum. Aleykumus salam rrëtulloh. Nëmë një motër muslimane. Po? Elhamdilillah i polit e dhëvaktët. Po? Po më interesanë, dragojt, i kam përmerë shumë, a i zësuit? Do, qka? Dragojt. A, dragojt, po, po. Po seshën, a i zësuit? Po, po. Po. Po. E qartër shpytja dhe pse fetaresh në kospe gimë, në qka për tilë, Allah u gjallë levo ala, krijën çka don. Padyshum se ne kemi argumente në të kaluara, sikurse e ka përmend Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, ka pa njerë kan qen më, më, më të gjatë, më të fuqishëm, më më të më zhvilluar se ne, kështu shpërmend hadith pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem, e padyshum pse kan qen të tillë më të sigurt edhe kafshët e tyre edhe gjithçdo që i ka dhurrë ka qit shumë më më madhe, sado që është në kuën, kuën ton. Edhe në ato zhbulime të shkencorë jap më kuptues se përpara ka pas të gjitha krijesa të tjera që janë zhdukur apo jenë transformuar në në disa kristat të tjera, më të zvogluar, ajo kështu më radh, e që gjitha këto të kefundit nuk ka ndë një rendësit ma dhe për neve, nga se do të nëbetë që të vërtetohen shkencër eshtë dhe të dëshmohen se ka pas, apo nuk ka pas, kjo qështje që, thash, nuk ka të bëjë shumë me, me temën tonë, Allah dhe në masë mirë. Ja, Inkuadrojmë të rëndët në radhës. Selamu alaikum, rëdhës Vetë besa më thon, Allah ta ndriçon shtyrën dynjore naheret. Edhe Allah inshallah mbron çdo pjesë që ekziston. Amin. Allah inshallah ta ngri ti amin lat edhe asher kur njerëz vizulin kësh për ty, edhe kur vojn kurtha për ty, edhe asher kur flivdojn, edhe Allah usmbron si më i mirë për ty, ti është Aziz, inshallah, vetë çdo e mirë që ekziston prej Zotit, që ti jeni më sori, se ti e do se dash koordinimin ton Me i hapë sytë njerëzit e më lardu pejtëshia dhe e vëzharën me shkuka e mire. Allah, ndërofët e selamu alejtum. Amin. Amin. Allah e të rujtë, Allah e shpërblefët dhe lëmë. Allah në mundësëm e kohën në shërbim të mire gjithmonë. Edhe në kënësitë Allah të zogjelle, Allah në rujtë nga keqë bërë se zili qartë të nërëshëm. E zotin e edha është të muanë të mirë, Allah, në Allah të në rovët dhe lëmë Sëllam uh, uh, alejko në hështë. Alejko më sëllat. Kë jam më në gjimnazën, në këmë lejo atë shamija me bëjtë. Po? Edhe uh, taj e vë një piti keter. A të banë për shambra vothin hunë me të në? No? Urna, piti e dytë si? Vothin në hunë. Aha, hunet, vothin më për... Po... A të lejo po, shpa. Po, e qartë, e qartë. Natën e në në uh, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n me të vërtet që qësa ko jemi duke e, voetur nga kjo problem dhe motratura muslimone fatketësisht nuk pa e kanë lirin e mjaftushme për ta manifestu bindin e ty në praktikisht edhepse nëhamdulakove të fundit don, e, nuk është vrejt ndë një ngushtim i madhë po shpesojme që nga shtatoria arshum kjo problem tërshet të largohet shpesojme që me të vërtet të ndërmirën në masë të duara nga përgjesit në këtë vend që tua leju njerëzve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 të hapur dhe në mirë kuptim. Besoj inshallah. Kjo është bindja ime. Andaj mos jet kjo pengesë për mbules. Allahu dhe mësmire. Sepërkat shpimi i tunës nuk ka ndonjë argument që e lejon apo e ndalon, por kë mbi të në bazë të traditës. Ka vende ku stolia e gruas është shpimi i hunës së saj. Ës traditë kjo, për. po tekni nuk është kjo traditë. Tekni traditë sigurohet ti shpon vesh të saj. Dhe gruaja zbukurohet me historinë veshëve të saj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 pa mje e as duke islame. Nduku një në këjë fakt më ndoj se nuk është mirë që femra tekne të zbukurot me shpimin e hunës e saj. Nga se me afton për te që të shpojnë në vesht e saj dhe me këtë aja të, e, do të, të stoliset, për ju me stoli në, në hundën e saj, tash përshkak se tekne nuk është kështë të tradit. Dhe në këtë rrës tradita përca këtë në mënyrën e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 Ëh. Uh, sot i foli pas vakte, por nganjë nuk falem me ku, sepse e kam burën e smur, po friksojm sa po injynë për namaz, për burën nëse falem e nuk i ndihmojmë atij. Ëh, uh, fillimisht tu duhet të rrosi se çka është koha e namazit. Nëse njëri mendon se koha e namazit është për shembull dreka, atë i zot ndërajë. Nëse fal një apo fal dythat, se ku falm ku? Ku namazi është që nga ku kur të namazi deri sa del namazi. Mire kimin telefonat të marëm pas të i vërdim. Urnën e? Urnën. Nga të rame kërën, dhe rarë poqë. Aleikum, salam, salam. Parë dhe të dëshiraj të ju raj për da vetin të të, të, juraj, të, davet, të vazhdua, shumë Allah të shpozlet për kontributin të të. Amin. Elhamdullillah, jeni bërë së dhevë, që shumë zua, nga të rinja në në gëzua nga legjerime të uaja. Alhamdullillah. Pashtu dhe unë për mua personalisht në gërë së dhevë, që un Të lavat të shpërdlevit ashto auditorinë në gjithar aspekt, pashtu pasi që e cika jam të lësare, dhe, dhe, dhe, dhe kisha fatë të dëshirë të në jetëset të shilën nga ju. Përshemë të shkemi kërësion të datëm, pasi që jam bëlluar të nemaquarën dhe ekstremiste, që i refuzoj shtesat të dërën e kërshirë që së që të shmangin në këtyra hengjëve. Pashtu përgja tjetër ka të bëj me të lavatit të namat, kam dëgjuar që jam bidat Si të të po mm. do të kontifemi apo jona namaz, kur do na falasë shoh. Pastaj ja. Po, qartë. Qartë. Dhe vetë çfarë fundi me martesën, jam e thëgjuar se ni çajënte nuk e kemi, por tani ti më thua se takojmë pastë rregullat e tore. Amo këshillën jashtë në mënyrën si si duhet dhe të thënë që duhet të bëhen një kurban, por ka ndonjë rregull këtu se duat ta shpëndajmë kurban apo si të vepoj. Po, qartë, qartë.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 Dikush e kokore mos kiu po vet për te, dhe gole, dhe të. Dikush e ka dikon Gala, mos i thot dikuish kamos i bërtat. Gala on është mos puna çarton dhe mos prandron zotë xhelavala. Don sa për balltira duhet mos ilmir. Korrekt apo në mënyrë të paqësuara të mir tu asqerojm qendrimin ton. Se ne tashma jemi në një fazë, tani mi kuptim teter, ne nuk mund që për shkakun disa hengjë me alkole, vallzim e kështu nuk mund të marrim pjesë as këtu u avurojmë, u blimë dhurata për martesa, për nuk mund të marim pesë. U asë pjeganë, qëfarë thonë njerëzit, veç të më tashtojnë, se vapin të kalau gjellë leuale dhe gradat të kalau nërsa ty dëmë nuk të bëjnë, në për të një. Mirë, kemi telefonat të një më katërme, pas e bërëdhëm më tuqin me pyqen. Hoj, selam aleikum. Aleikum, selam, rëtula. Në pyët e patë më të abu. Por, no. Qka mas mirë dazu pyetën çat zgjati më tepër. Al Allahu e shpëlbellet. Allahu e shpëlbellet. Eh pyetja e dytë që e pat motra më herët, kishte të bënte më heret, bënt me salavatet. Do të thotë i ka thonë dikur se është bidat salavatet. Largasoj. Salati është sunnet i pejgamberisoh saudem. Me ra salavat është sunnet. Me ra salavat është sunnet i pejgamberisoh saudem. Eh pyetja tretë kishte të bënte domethën apo me Çështne martese të fejuar dhe tashmë ndonë me buni ç'a. Normalisht teknafa e tekna fe, fejesa, do thotë, është një farlloj në çahin xherjat. Por martesa do thotë ardha e gruas tek spia e burrit është ajo që e kuriozon kët akt përfundimisht. Dhe nuk ka këtu në në kurdiska është kurduar kë më kurbana Ahmed, por pejgamberi ka porositë që të bëhet një vllaj një vllaj ahingu, një lë gzim, nga se është akt i gzimit. Jo ç'i shigoj razi Memork Rumic, u shpëtuos po ndodha zgjo me thirr me çë dashamirë pse ju, atë s'ka mundi të shtruhet një drejtk, të bëhet një lëgzim i kështu mbra nda mundësive dhe mbra nda rregullave të shariatit. E një qoftë njëri s'ka mundsi ka thon pejgamber sonjërit që është martuar i ka thon a ke bër a ke bër dasmë ka thon jo, qon aulum eh, wala bi'sha, qon bën dasmë, çuhet me një me një dele, pri edhe edhe je jepi dikut u shime ngërçi me di se e martuar, shpallë martesën dhe në kundërsitë rregullt posaçëm, sikurse martiza të si bëhen teknik, po me kurçë të bëhen sipas porosive fetare. Dhe katra sipër kat shamisë, do të thotë, nuk di çfarë kupton me zbukorem, por duhet të bulohet në bulesë që me të vërtetë e largon vonëndjet dhe provokimin nga sytë e njerëzve. Mund të ketë shamia ngjyra të ndryshme, promë ngjyrë jelvert me çe ngjyrë të vërtia, ngjyrë të kuqe, shamia nuk është kurzuar të jetë me një ngjyrë, vetëm e zezë për shembull. Jo, ja, s'ka të bëj kë me të zezë. Mund të jetë me ngjyra të ndryshme, por mos tjeshë ngjyra provokative, mos tjeshë me dretë lidhje që më tepër provokon se sa që mbulon. Ekstrem rad, alhamdulillah, takova me motra të mira muslimane që të mësojnë si të bulesha, si të bulesa, besoj që ki plot nga ato që dinë me të mësuesve si duhet të në bolesa, në bolesa jo, të bulesa, bulesa jota. Nëse përket pyetjes për së sigurisë, çka është më mirë çka më keqja? Kjo është pyetje e etsura që ta mundi na ja qellu, e kemi qellu kret, po alhamdulla që Allahu na ka udhzu dhe në ka drejtu se si të dim që ka më mire më keqe. Më mire është dhe vetë më mire është Allah më më ndëgju. Dhe keqe, më më dhe është Allah më hithnu apëton. Sa t'je në udhëzim të Allahot, jenë të mirë. Sa t'je lë të udhëzim të Allahot gjellarë, jenë të keqen. Allah në rujt nga e keqe dhe mundësur me, me praktiku të mirë në të tënë. Uh, kemi telefonat, e në kuadrojmë. Selamu alaikum, më bë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 ndon të pandisë tjetër. Ai thotë ke bon puna mirë, mirë na ul të thotë ata, e fatjë vlaq kok u gjën. Po, po. Shumë falënder për përfitën. Për për ah. Zot i urë peshija. Amin, amin zot shuleti. Ëh. Kë mund të këtë disa përgjigje. Përgjaja pa mund, se mund të tjetë se njerëz mund të kenë arsye të ndoshme të refuzimit e nuk duhet as ta ndijsh vetëm kjaç që dikush po refuzon. Ti edh me kërku, apo edhe mos ndalesh, nuk dihet kur s'hare do nuk diet kush të aq është më mirë për ty. Por nëse ti kushtot vëlla arsy është kjo ose arsy është e, arsyen, që ajo mundon me përmirësuar arsyen nëse mund ose të përmirësohet. Ose mundot ti mirë kuptosh njerëzit, pse nuk dëshon të vazhdojmë tutje. Mund këtë arsyje, po nganjëra, nganjëra sa pa përmirësi version të fundit, mund mund ndodh, mund ndodh që ndoshta këtë të jetë edhe si pasojë prekes nga ndonjë ë preke shejtanit, sikur të të naosh sihre se hire, Allah na ruaj mund të bëdë dikujt nganjëherë bëhet dikujt se hire që mos të ketë mundësi, mos të ketë sukses për artist, mos të ketë sukses për për punë e kështu me radhë, si si mund të bëhet kështu. Nuk po ndam që ti je nga kta. Por ç'i opcion ekziston, si vërtet ekziston. Nëse më duhet shpesh herë refuzosh, pa sy e pa sjë, mirë është të konsulto një hoj që edhe numrin e telefonit mund ta marrësh nga redaktia në fund të emisionit çet konsum do një hoch që bën rukje këndon Kur'an këto raste ndoshta vallë mund të ketë pengesë po them ndoshta por provoje njëra do thot at parën kërka interesov en çoftse refuzim me të nd vazhduj më por par syje par syje skarsuje veç prish për njëra do disën do thot kjo atë mund të ketë diçka më atë të dhënçë përmenda që nuk prish jo pun por jo më skuaj te himalietët e puni tiro to gjenohet se këndojn Kur'an Me të mirët, shkollumë, ata që dinë si t'ja bëjnë këtëre punve, që kash ma zvalë, ma zvalë, po atë më da është ta, ka të bëjtë që edhe me këtë aspekt Allah e dhe në masë mirë. E në këtërnë të përnatë në radhës. E kam rogjën në rumë. Por në vëllë. E kam një zi që e, i këtë vikrimen bërë njës, që e shkë doa da, o Allah, me e shëndet në trupin ten, me të bezhjua në ten, me të përmu n Eshet dizare të dëgjuar, as ma merëntin, as për festë çdo çelutë, era qonovi. Po. Domon. Assalamu alaikum. Po, po, aleikum salam. Po, Allah më afini në trupin tim, o ma afini, bedeni, ma afini, semi, ma afini driguari, në sy, oh Allah më afini në vështrimi. Dua t'i dreguari sot me kënduar në mëngjesën e mbrëmje, o Allah, më jap shëndet në trupin tim, në të dëgjuarin tim dhe në të dhe në shikimin tim. Ëh, uh, po dyshim se renditë që ka vënë po pejgamberi sasum Kaorsi.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 Cete mund mos shosh diç, po ndëgjesh. Por sham provojë, eh provojë, por sham mund të sikosh televizion pa zë dhe ndëgjesh radio pa pamje. Pa radio me me lart leteci. Thosh ti po sheh, do thotë, e pse po ndëgjon, po nuk po sheh pamën, dëgjimi të bën aq më umishur me atë që po thuhet, po thuaj se po sheh. Po nëse në televizioni duke padish, po skazo, e më të fotografit vjetë ata më ngullën më tepër.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 Porno. Selamun aleykum oj. Aleikum selam ورحمه الله. E kam një fikje. Fikje do të them son. Po. Tatua veç me sku vot me vone në qendër. Po. Skinë është ajo që aromë vetë trupin e. Po, po është qartë kuptom, po. Po. E... Assalamu alaykum.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 Pri sjë e e e e bukuris, e bukurisë krijntarise Allahut Azza wa Jall, i shëmtuohet me tatuazhë me punë ndryshme. Kjo nuk është punë që bën njerëja llojnë. Prandaj pejgamberi Sallallahu Alaihi dhe Sallam na ka ndaluar nga gjitha këto veprime. Meshku zbukurohet dihet me çfarë dhe gruaja dihet me çfarë zbukurohet. Prandaj nuk janë këto ato që duhet të i bëjë një musliman as një muslimane. Tatuazhë është e ndaluar dhe nuk nuk lejohet, nuk lejohet me u nkuadrojm të plot në rradhës Selam aleikum Aleikum selam ورحمه الله a dhe tani pritni më bot po ora e moderan e mana alejot ne veç pam pola po e qartë e qartë Allah të të jetë me gjithë mirat amin selam aleikum aleikum selam turkat pse përkë dalës në rrugë sepërkë dalës në rrugë kanë përmend disa ora gruaja dhe, dhe motra mos uan qersë mbuluar dal me shamij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 Shumë i është ka në puna ati fillimit, kur të dohë për më dohë më pikohën dërprejtë mëna. A dhe kur gjotë kejtë që kejtë mi e sanë përveqë që e në orinë punë në minëja. Unë e të thashë edhe majerët, nëse më këndë gjuhë me përmëndje, thashë ka mundësi me qenë do të të arsyuja, e të saktuar dikujtë, por në qovë se përsi dhe sikursitetit me djetër e herë, atër kjo me dërëtet ngritë të, të k Gritë e një një dyshim, se mos valkat bëj me ndë një, në dikjem të ndë një seherit e ti, që ka nevoj me shku, apo mësysh, ka mësysh i me prish, me shku dhe me thonë, me u konstitu me ndë një hojj, i cili din këto gjera. Dhe ne jo, rralë herë, u kemi dhenë u dhzi me shikuësve tanë, që të thrasin këta gjelar, dhe lhamdule a shpesher kam bëzidhja. Andaj ti, telefonu e regjinë,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 dhe dal në ora 4:40 gjithë kjo periudhë 4, 4 orsha është kohe drekës. Don falësh 1, falësh 2, falësh 2:30, 3:30, 4. Gjithë ato koora kur i e, gjys, e gjys, katër, kora, falë ke falë drekën kohet vet është. Në bazë të kësaj nuk ka arsye përshë malon namazin jashtë akos për shkak të burrit. Se burri smur përshë mund të kujdesë për të gjysmura 40 minuta, ja jap hapat ose ato që ka duhet e jetë me pushu. A, falësh ofertë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 them në mulahali li varilja është domosdoshme. Po. Edhe mbyty që ato tash për shkakun mas 20 vjet e kanë e kanë gjet, tash se nasa nuk dhjash, e di as ta mënyrë ajë që ka shkruar s'na, po tash nuk po dim se më bë me to atë me hudhën apo do të. Çanaxhë xhelo u bashet çfarë. Ka shkuet në Hajmali po thua po atë çka. Gjets me gjets me shtëdi tash. Po do gjets me apo me ndryshme, a gjets ndryshme. Po po. Po po, podkuptoj, podkuptoj po. Po. Tasë dinjë ato po, ai manehet po, haram janë ato që Po po të kuptoj po të kuptoj. Ës, saktë, po. na prefero vështë të bësh punë me diçka. Po, dhe, një shum, një shum, shum. Një shum. po dishim se lef, Amin e diu, amin. Por po ora nuk është si zakonisht njerëzit kanë bër atë së kandidt dhe mendoj se masi çe keni kuptuar se veprimet e tilla nuk janë islame dhe po dishim se hajmalia dhe djezmet e tilla këto merren nuk na bëjn dobi. Atëra mirësh kët me azjesu do të tot me azhesu, qoftë me djeg, tersisht do të tot me largu nga shtëpia, edhe mos u marr me të, dhe kaq mendoj kjo përfundon skadë çka të tentoj inshallah. Me djeg për shkak se komunsim apo drejt kuran ora tuaj me përdor fjalë të Allahut mos më gjuj gjithkon. Po dieg, mire, plon, plon, e djeg mirë bën plan hi dhe plor, e gjund diku ne për uji, që ajo gjun uji diku ne lëma ne pros ka diçka sprish pun dhe inshallah me kaq mërfund inshallah që punon. Udhjë akim telefonat apo Po, ka telefonë të inkadrojmë. Urna? Alë? Urna, po të ndëgjëjmë. E kam një pytje për hoxën. Po, po të ndëgjën hoxëja, urna. Uh, namazi sabahut, a do të mund ngut me njëherë si të knon hoxëja, mu faljë, a do të me 30-20 minuta? Po, e qartë, e kuptu, e kuptu. Po. Namazi sabahut, a do të mund ngut me njëherë si të mund ngut. Namazi sabahut, tash, dhe të tëtë pas Ramazanit,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 dhe mund të falesht lërshëm pa pasën në prit 20 minuta. Po, të në aleikum. Aleikum, aleikum, salamu, tje, po? të të notë në rrëdhës një kodrojmë. Sëtëm alaikum, o gjithë të ndë. Aleikum, salam, rahmatulloh. E kam një pyjtje një vojtës. Po, që një setat zveqare, po, dhe, dhe shuqja në të edhe të anështu po anë rëndë gjumë me në gjithë nëj. Po. Do ka ne ka ne faksike kështu. Po. Sepse a ke shpërfyer uencën. Ëh. Po, po a, dhe, not, not, uh, e shoh. Ah, nën. Ëh, natën e mirë. Ëh, padyshim se ohnë të qëjia janë ngacmimi i shejtanit dhe friksimi që njëri ndinën nga është ngacmimi i shejtanit. Shejtas është, është armik i përbetuar dhe i mallkuar që padyshim në ka detyrë të, të pastash qetësanë dhe provokon njerin. Andaj ilaçi më i mirë dhe ato preventivet më të mire, më të suksesh me që një mund më në mërë është përmendja Allahot, abdesi, namazi, e kështu mërat. Onda eja, letrinë sa më shumë më abdes e parë. E dyta, namazin me e falë, në regull, në kod vetë, si duhet, e kështu mërat. Gjithashtu të edhe me e shpeshtu shumë shpesht në gjadit me këndu surën felek e dhe nësë. Kole a u dhe bi rabbi në felek, kole a u dhe bi rabbi nësë. Parse më rame fletë me flet, marë libri më bëruja muslimonit. Dhe aty të më bëruja muslimonit është një kapitull ku thua që farë duhet të këndojnë para gjumit. Dhe i lezënë duat e gjumit, njën nga një. Ato që shkabu pejgamberi, sa samë, ajetul kursin, felek edhe nas, amën e rasul, duat e tira, që i ka këndu pejgamberi, sa samë. Andaj, i këndën duat e gjumit. Dhe, më menjën kërshau në të keqe, si nduëm po ty nëna në më thriarë thotë o Allah më ruaj nga e keqja kësaj ohndre inshallah bën e largohet dalgo nëse rreth kaçtë largohet ka inshallah thotë do i ndërmerë ato katër pas moza që i thash dhe inshallah bën e largojnë nëse filan më ushtuose komplikot më tepër atë ndoshta kanë një për lexim të Kuranit që një hoxhi ka dhënë inshallah dhe largohet bën po ashtu që nuk ka më pas në ujë nëse i ndërmer këto moza që i përmenda Allahu dil masmire timi të rrotë inkuadrojm orna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 mund të gjërën dikur 7-8 sa të danë kjarë vëlletare, por e që ka të bëj me për cilë në Ramazanit, si kërse ka në hadith pegamberit Alehi Salatu Oselam, se kësh e agjërën Ramazanin dhe e për cilë me 6 ditë të muajt që valjë, i logaritët si kërta këtë agjëruar tër vitit. Andaj Ramazani për cilët me 6 ditë e jo me më teper, si kërse ka në hadith pegamberit S.A.S. Mirë, kemi telefonatën dhe shpesoj qëtë e fundit për sëndëta. Allo, Mim Rama. Mim <tëm> të Rama. Sot i ndëruar, dhisa me të e... po një pykje. Po. Kërtirë e zanë hodja. Po. Mushën si me leka dhëmë tërshethe trupi. Po. Uh, dhisa me pot për të farë arsye, nga vjenë gjësën. Të tërshetë si makinë herë, dikur në gjëmë, a falësh? Jo, jo. Në veç, veç gjatë e zanë, të të herë s'ki asëgjë? Jo, veç e zanë edhe kështu ilahi, kështu kur përmenën e ho djanë, të hodjanë, tërqire trupë të dhe kajnë gjyshë, mëshën si të me letë. Po, po, po e qartë, e qartë. Pa të të mirë, pa të mirët. Menej që nuk ka diqka shtetsus, nëmaj është e zanë e prej kë zemrën e zemrë, dhe besimtari, kur përmenat e amni Allah, përlesa nuk i komplikime tjera, nuk i probleme tjera, n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 Tjetër. Nuk e di nga regjia kuptuan tjetë e funda po kolë tërmë tjetër, nuk ka tjetër e kemi ashtëa edhe një minut dy, që të bëjme dhe sa lezimit pitive këtusa ma shpejt. Dhe ka dhe sa piti që kanë betë e, për Ramazan, këtu e ne lezuar, Sose vopish kuin të vdekur nëse i harxojm për 10000 euro, po pse i harxojm për 8000? Varësisht komunsia 10000, 20000 shkon te aja sinsevop, vani për çka po i çon? Nëse në 10000 euro në emër të një vdekuri, i nimet në Fukaraja ose ndrej një një një një rrugë ose një një një kanal ose një një një ujë emocionez në punë mirë që ne nuk di s'oj shkojsa, po e diçi shumë. Andaj nëse këto 10000 euro janë shërbiy ose ja schön so për dobit njerëzve të fukarave, të vobëqtëve, të, të të njerëzën përsi pa dyshim se sa ope shkon shumë. Po në çështë 10 mijë e keni hyrë në gurr, em përmendore as të se vapa ti nuk i kish kanë. Andaj varet ku i keni gjuktë se vapa, atë edhe domethën përsaktohet edhe a ka se vapa apo nuk ka, apo nuk ka se vapa. A dalim nga kafeja nëse dëgjoj muzikë. Jo, ja, nga kafeja nuk dal nga se kafeja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 arsimore dhe edukativa thonë. Ëh. E... Jam një grua që punoj dhe kam nëri shumë të jap. A është sevap ndihmëto? Po si nuk është sevap. Se sevap nuk është më ndihmë të vaurë atë që si kam bërë me Konse. Po domosë është është sevap, është sevap i madh, thonë. Me ndihmë dhe çdo që ti ndihmon dikujt, Allahu xhallahu ta ndihmon, Allahu të ndihmon ti gjithashtu. Dë a hyjnë gjuna me hyn tokë të etimeve, po padyshim tokë e atimit është, shajtë, është shajtë, e shejt. Po sunja të shejt nuk bën me prek me pasurinë e tyra, pastë me lejen e tyra ose kujdesin e tyne. Është ka marrveshje, diçka tjetër, po në prek tokë të tyne. Allahu xhallahu wala ka kashtur rrapt ata që prekën pasurinë e, pasurin e etimit dhe e hanin pasurinë e etimit. Thethat se ata që han pasurinë e etimit nuk futen në barrsë e tyra përvet se zëj xhenemit ndaj prejke në pasritit timit është për dushem një vej për e keqe e shëmtuar dhe i cilë një dhërim të madhë njëtë në një kësoj e kësoj bote. E, të nëruar shikues me kace edhe erdhëm në fund të këti emisioni, Allah onë e lësë që Zotë Gjitë Leora në ruan nga gjithë do e keqe dhe të në mundson që gjithë mund të jemi në punë të mira dhe në shërbim të punëve të mira. Ishte emisioni parë pas të rëmazani